na uh. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين شكوا ستندرو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فندعو الله ان يمد نورت شد edhe ksoj rande na emocion se takohemi ne kete takim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 pikresht për i këto fillon edukata. Andaj si kurse si kanë thënë shumë njerës të dishum se nëse njeriu nuk e vlerëson vetën e ti, nuk mund të vlerëson të tjeret. Në qovë se njeriu e nënqmon vetën e ti, atër të tjeret edhe më letë do të nënqmon. Nuk bëhet fjallë të për mendje mbatsi dhe për lavdrat, po njeriu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 të kujdesemi se ku për shikojmë, se mëzval të tjeret, po në zëjnë duke shikuar, ku nuk duhet para kësaj, të atim e të edukuar me vetën tonë. Përndaj, fatë këtësisht, shumë njerëzë, të në tonë tjenë të edukuar, të sjelëshëm, të kujdeshëm, për malë të tjerëve. Por, ata ka një defekt seriazë. Dhe kjo defekt, pa dyshim, dhe qofë se ne i këthemi ajetëve të Allahot Azogjallë,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 që të pajiset me, pa thëmë kështë kështimisht, armë të mjaftushme që janë në anën e së mire së ti, që ti përdor ato për t'imposhtur veset e ti. Përndaj, njëri u para së tjetë, si kur që e që i ka edukuar me tjërët, duhet tjetë edukuar me vetë në ti. Qëfar në nënkupton kjo?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 Në çfarë është i edukuar? Edukata ti personale, në vetë s'ti i pë pen, penga nuk e lën absolutisht që ai të bëjë diçtë keq. Ka thënë Muhammad ibn Munkidir, rahimahullahu, një nga dietarët e mëdhenj. Thotë edhe po të ishte gënjeshtra e lejuar, sepse nuk është e lejuar.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 përndaj shumë nga sapë të pegamberi sallallahu a.sallem, kanë qenë të turpëshëm në rasët të vetëmis, do është ta ma tepër, se që mund të, të turpëshëm në rasët të shoqëris, këse kjo është vlerësim i vetës të ndë, si e paramendo njëri jo për shambull, të kujdesit për tjeret, ndërsa nuk kujdesit për vetën e ti. Kërë është në vetëmi, pas taj e një losë vetën e ti, e në në qmënë vet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 ai bon ti ti sjellë me ti ti kujdes shumë nuk shikon por me sy të mendjes është duke prodhuar zot na ruid ndërsa pa me caktuara të dyta të pa të pamoralshme në brendin e vetes të ti. Ky njëri thimi se ku është edukata me vetën të në? a nuk të vjen turp nga vetja jote kështu të mendosh? A nuk të vjen turp nga vetja jote të sillen kokën dhe në këto mendime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 dhe të fjall që nuk dëdysh kue ki vetën tënde të kuptim se unë jam shumë i shkath jam shumë i aftë në fjallurin tim në oratërin tim e të të mporshti me fjallët e mija që fari tha i tha kënjiri i tha valohi edhe në qofë se si i thua ti dhejt në mije nuk dëtë nëgjësh asë një prej mije nuk bion në niverin tënde nuk bion në këtë nivellur nuk ja lejë vetës ti më në të bie këtu prej sa njerës fatkecësht, i provokujnë të tjerët, dhe si pasoj këti provokimi, bje në shkallë të tjerëve, ka njerë bje në mend të thmis, bje nga një mend, në pozitin mendjelehdve. Thuhet për Aleksandrën e madhë, se duke vazhduar në pushtimet i të vazhduushme, i karastisur që të kalan pra një fshati që të gjith banurët ishën grahë është parëmëndojë e Aleksandri, ma një superfuqi botnora asë i kohë, po balavëquët me një fshat ku banur janë gra, dvejat e gjitha, i këshim vdek burët. Dhe tha, lërgon e i piktujt. Tha, lërgon e i piktujt. Kasi nuk në bënë ndirë, fitorja, ndërso, po shtrojme sajme i gjallën që vëse befasojme nga ndë një humbje këtu eventale. Nuk bënë këtë shkallë njëri. Nuk bënë kë Nisa njerës fjallosin me gjithë kënë rrug. Fjallosin me atë, ku është karakterit? Si alion vetës në të bieshë në gjitha, gjitha, gjitha, gjitha shkallë, në gjitha nivel? Bëhë, mu ngritur. Andaj, respektujë vetën tënde, para se të pritës që tjetë me të respektu. E keni nivel, nuk bjenë në këndë. Dhe që e këtë ras me vëmendje. E, një dit, Abla Ibn Mubareku, rahim e hullar, ishte, duke ndejur me shok të ti. Dhe Ablojmë Varejku ishte i njohër, gjithashtot edhe për krasë që ishte i njohër me djene ti, e, ishte i njohër edhe me, ishte i njohër edhe me pasuri. Shpërndante, sadaka, lëmosh, ishte dërlir në masë të madhe. Erë një, një i varëfër për të kërku taj lëmosh. Dhe me ishte i varëfër kër të kërkan, kër të zja të dorën,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 që ka ishtë ndërshëm, i vartë për ndërshëm, qëfarë të i, i bënë më varë i kopë? I tha, në utikë a la kadrina, lejsa a la kadrikende. Dhe të japëm nga pozita jonë, një nga pozita jote. Po, nga pozita jote është të mjaftushme, për shambullë, 2 euro, 3 euro. Me përshpirë ti i mbujarë, nuk lejanë, po s'ka që me dhonë. E kam në nivel nuk binën të. Nuk është këmën dhe madhësi, lërga saj, nuk është, nuk është qëtë me në në qmimë, me përbuzë, lërga saj, por është respekt i vetës, nuk bijen këtë nivel. Andaj, një riu dhe besimtari, bëhen, bëhet besimtari, i edukuar me tjërët në qovë se është i edukuar me vetë në ti. Për ndryshe, Muhammedi sallallahu alëse në përmen një hadith, me dvete shumë shqetsus për neve, shumë uh, shumë krsnuës për neve. Për mënyrën e sadit të gjykimit do të ketë njerëz që do të vinë tek Allahu Azza wa Xal me vepra, me vërtet shumë të mbo, sa kodra kanë bër punë të mbo. Në momentin kur prite çata të shpërblem për to, Allahu e shndron veprat në hidhë plohur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 Kështë të ka buhar shumë atrejse. Qëpajri thasën e basërion? A valahi, nuk e mritin atë shkall që unë t'jalej vëtës time me t'jalej vëtës time me t'jalej punë të mija të mira. E respektoj pak ma shumë vëtën time me sësë ome nëndën ti. Që ka këtë respek, këtë edukat? Unë e po ludhem, me bo punë të mira, këpastaj për po t'jalej vëtës time me përgojim, nuk e lej vëtës time këtë. Anësikur që ka olë Mohamed i Blisirin, dhe të tjerë nga djetar të ershëm, në qofë se dhe përgojeja në doken, dhe tja lejeja vetës me përgoju, e përshpunin në dyjtë po, jenë, po tja kisha leju në dokujt me përgoju, dhe të përgojeja prindë të mi, pse, nga sa të janë me meritur të mi marim punë të mi atë mira. E sajë që i bon zullum dikujt përgojan për te, nuk pendohet, nuk kërkan fali e kështu marad, çfarë do? Dënë gjykimet do të shpagojnë këtë mëkat që ka bën ai tjerë. Është shpagimi mëkatut e dënë gjykimit si bërat, do të bërat me parë, por bëhet me vepra. Mirën veprat e tua të mirat dhe jepën këti, derisa të shpaguohet. Ata tasë do të bësin në këlloj i vetësimet bëngët shkallën e po, beson menun ti fali punët e mia të mira. Kë këto dy kohë me vetën e vet, në respektivën time. Do të ke çaj pas mundin tim. Kështë të cishë të kjo, në shvlerësim total për vetën time. Nësë në so njërës për shumë fatiketsisht, shumë preken, shumë di në keqë, kur dikush nuk ja vlerësën mundin, kur dikush nuk ja din, nësë a i vetë dit për dit, e shvlerësën mundin e ti, e rënon punën e ti, duko a falë të tjerve, punë të mira, për shkak të padresive që u abënë. Në kjo është edukatën me vetën tënde. Jie deku ar fillimin e veten tënde, kujdesu për vetminë tënde, kujdesu për fjalët dhe veprat që dalin prej teje, fillimisht që mos të njolloset karakteri yt. Është ku nderuar, ka pas nga dietar që janë ruajtur që mos flasin keq as raport me çanin. Çan qen, pa vlerë, kafshë, kafshë po, me vërtetë, ka nuk duhet me gojë padrejti, po dua të kem pa, kuptim të fjalëve, të thuaj aty çan A prekë çanit? Nuk prek, nuk e dënot. Normal. A shefat janë kujdesur që edhe ndaj këtyre krijesave mos të përdorin çfarë doli fjalori. Jo për shkak jo po të kofshës, jo për shkak të çanit, po për shkak të vetes së tij. Nuk le janë që bie ditën këtë shkollë. Nuk le janë. Që se veti e atij është më të çmuar se t'i alën vetë zëti të bien këtë shkollë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 Nuk e kacaj post sikur se thot populli investimin shumë vjetar për të përmirësuar për momentin caktuar absolutisht kujdese me ruajvën tim ka sekon njerëz të narrit që sa ka investuar qyteti sjellshëm i, i kujdes me këto para pason një provokimi caktuar dikujt varrshën fletë të vërteta njerëz mendojnë se ky është fillestar as 2 vjet që sikot si krye ku është edukata ku është investimi ku është arsimi ku është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 Mani përgojem, do të na shvlerëson tërmundin? Jo valla. Sikur se kaon, ha të bashrë. Ti s'ke harrit anën këtë skallë që on ja të leje të sime, timë ti fol punë të mia të mira. Jo, mos mendoj. Re rahat nuk të përgojon ti kurr. Kjo është edukata e muslimanëve vetë të tij. Që këtu muslimani kuftan këtë edukat. Dhe kështu sillet. E pastaj, nëse këtu formatohet dhe kët brum kët lën të parë për punon mirë si duhet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 fa që bardë mund të konkuran në tregu në njerëzimit. Kudë që e vendosës, mos ke frikë. Mos ke frikë. Gase din cilët me këte, me ate, me ate, me ate, din. Din. Gase? Din me e qmu dhe me respektu filimit vetën e ti. Andaj i respektu në atyret. Nje që nuk di me respektu vetën e ti, vëllaj, nuk din atyret me respektu. Ka në njësë njerë që nuk i kushtun vëmani vetës e tyre. Ast edukimit e tyre. E të të të të të të të të të të t pëse duhet të shqetsojnë në kur janë të përdukuar në dajneve, a i në dajë vetës të jështë i përdukuar. Pra e i përkambirin s.a.s. ka pas këtë shumë konsiderat, njerë që kanon nga shkëtina, që s'kan kaluar në prësit të edukimet, ata në dajë vetës të jështë kan pas edukat. Ja kan liuar vetës të jështë vëprimet ndryshme. Kërë vëprimet e tila i kanë bërë në raport me Muhammedin s.a.s. absolut nuk ës Për mëndër një një një të vijen Medina nga Shqetina dhe të ka për gjakete këtu, për, për jake, Muhammedin së të tërhesh, o Muhammed, më jabë nga pasurija zutës, së të ka dhënë baba këtë pasuri, subhanallah. Për në Medina, Muhammedin sëllallahu alësallam, me të asabbe ti, i respektuar, i ndëruar, dhe njëri e jo tërhek, dhe njëri së të thot, anës i primalik, i pash,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 Kësë venin nga shkëtina të pa edukuar. Pa, të pa përpunuuar. Dhe ingrit një zërin lartë. Nërsa në medinë është një regullë. Që Allah në kështë të vendosë për mesurës hujurat. La tërfaqë aswatë këmë fërqë a sautë në nëbi. Masë ingrit një zërinë, në bëjë zërinë e të dërguarit. Në qofësë ndukush, në ingrit një zërinë, në bëjë zërinë në Muhammedi s.a. s.a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 Qfar duaj e bëndë? Kështë e disa lute që i bëndë e kërder një nga ato, tha, Allahume i një e u dhu bike, o zot, unë kërkaj që të më mbroj është i mua, en e gjhele, që ta injerajnë dhe ken, po edhe, o zot, ruëm që mështë me injera mu di kush, ta shë të kërderat, pëse mas me tjera u, pëse kush jetë, nuk du me me injera skur, pëse me injera u? Apo, en avlime,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 dhe qoftë, Allah, Allah në ljusë që Allah më që të në mundëson që ti me të dukuar me vetën tonë. Allah në ljusë që Allah të në më mësën pozitën tonë, që të ruem këtë pozitë, mos në e shkili në tirit, për Allah në më mësën të njën pozitë tirit, që mos në në qmëmë dhe përbuzim, për dhe mos të ngritim bi atë që ata meritojnë. Ti e mesatar dhe ti me të matër për balë gjithë do kujtë. Zotin Andihmoft,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 Po, e qartë, e qartë. Ba e shumënit. Sejgjët i të lavë është sejgjët e cila bëhet me rasin e lezimet të dhisa ajeteve në Koran. Që, si mbas shumit, se djetarë jenë jen 14 e, ajete në Koran, që kur të lezohen është e preferuar është sënë që të bëhet sejgjët. Dhe bëhet sejgjët nërmanë, si kur se sejgjët e namazit. Do të të njëriju në pozitën që është e bën sejgjën. Profesor, normalisht dallon nga sejdë namaz, nga se gruaja nuk e ka obligim të tëmboluar, as nuk është kushti të kryer nga kibla, nga s'u ka namaz, por mjafton të bëhet sejdë. Andaj nga pozo që është, bien në sejdë, e bën sejdën, ngritet dhe vazhdon leximin e Kuranit, kjo është sajdë i tilav. E encuadroni telefonat tia të të radhës, urdhëroni. Si duket na dështoj. Nuk e di a kemi dikën të të duke prit. Mirë, kemi desa pyte që kanë ardhë edhe për mes internetit, dirësat bëhet inkuadrimi ndokuj tjetër në veç e shuzim razën. Tha të hoqë, alejo të përdorim internetin në wifi të huaj që ka pasfart, e të një pasfart e kemi gjetë apo ja kemi qëluar. Pa dushim se, do të të gjdo njëri që përdor hapsirë të saktuar të internetit, atë e paguan dhe vendosë pasfart për të ruajtor këtë hapsirë të ti, nga se...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 Si e ke shpenzu? Andaj Allahu komë të pyet paraçi që i ke fitu. Si ke fitu? Mos e ke fitu halal, më diers, ani këng regullës, po nuk përfundon këto përgjësia, pasuris. Por aja vargzon motuçja duke përfli këtu edhe aspektin e shpenzimit. Ku e ke shpenzu? Ju se ke shpenzu në bastorie, Allahu komë të pyet, kështu që është haram. Dhe fitimi nga bastoria është gjithashtu haram, nuk lejohet më shpenzu në xhami e as sodaq fu karavën, kështu që është haram. Telefonat? Ulaikum, e, babine, kemi telefonat? Urdane? Selam aleikum. Aleikum, selam. Hozë, babë, ne kemi shmuqë që sa. Po? Qa këshë mujtë më nakëshiluar rëstina se na pëmundohme saq aqë pëmuj po me një kësi, por... ...ju se vojtë shka mund më nakëshiluar se është... Se, ...se të femi asane, asanej, dhe zishtë... Po? ...ne përdo për shpo kofo që je bin me shkuë.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 ku thëtë Asha, radiallana, thëtë kur ndokush në shtepin e Muhamedis, asr, ankohej, se po i dhebë ndokund, atër i dërguar i alihi sëratu e sëram, vendos të dorën të gëvendi i dhimbis, dhe ja këndon të muawë dhe tejnë, ja këndon të surën falek dhe surën nasë, ndaj t'i bëjmë rukje t'i këndon kuran, nga se kurani është shërim, si kurse e ka t'isuar Allah Gjallahu Ala në libën e ti. Gjithashtut edhe në këtë dr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 O, Allahu, jonë, zotë i njerëzve, edhe i bilbes, lërgaj e këtë derë, e këtë brengë, e këtë gale, e këtë dhimë që e ka kjo. I shfi shraje, shifen, laju nga deru se kama, shraje një, një, një, një shërim të plotë që nuk i këthet më smundja. Andaj, kështu në mësande Muhammedi sallallahu aleyhi o salem. Andaj, do të tëtë, kjo këshila e dytë, që pas përsim, përmisimi të njetit, të përdonim lutje, qovë nga Korani, Çov nga ditë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në në këtë në këtë ditë. Vetë trieta që t'ju mundohemi në mëyr të but, t'ju mundohemi në mëyr shumë të urt, jo me ngarkesë, ngasaj mjaft të kanë ngarkesën smundjes, ta këshillojmë që ta përmendë vetë Allahu. Ta këshillojmë çtë ringoati namazet. Të themi që, që s'ke nevojë më quti, nata bim këto t'japim abdesin inshallah më fal. Çe falo, çe nganjëre ndoshta njëri smund i Zot n'harrit, mund të jetë smund e vdekjes së tij. Dhe mua atë kur duhet të jetë shumë devotshum, shumë i, i kujdesshëm për namaz.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 Andaj timë gatshëm që të rrim gati në këtë aspekt, që ai t'haruan Feneti, t'haruan adhurimin e tij, mos spritojmë, do të thonë me eul ose uh, me ndihmën e Kuksin krah çdo që ai ka mëlet më ufal. Me ibn Abdes, me këshilluam me thonë astaghfirullah, kërko falet tek Allahu, hu la ilaha illa Allah. Ose nganjëra adamos me i thonë na vetuj, po na më thonë pak më mëzo që ai më ndëgjuam ja kujtu, andaj të kujdesim për Feneti. Ende kjo është pjesë e këtij kujdesi. Dhe gjithashtu mirë është për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 Mbatja qenit do të tëtë në islam duhet jet e qartë se në qovë se kemi arsujet madhe për të në erua e tërë shpinë, të su në erua në shpinë, duhet dhe qeni me pas në erua e tërë shpinë me lemru se pojnë hani, apo kemi për të në erua e tërë bagtinë sikur janë çën të sharrit për shembull që dalin dhe i ruajnë bagtitë nga ojjtë këtë merat ose është për gjyeti çan zagar, a kem për gjyeti ekem atë lejohet me mbajt në obarr por nëse nuk kemi arsyeën për këtë dikush t'ka herë pe morë valla kit çan për shtëpi ai ai mocën sunë largon ai çan i vogël nuk niyet nuk niyet leja ti kërkon ku mom që çan pa për, për shtëpi At kimi kujdes. Ësë ndaluar me më qënd shtëpi pa ashtu arsye. Nëse s'kan këtu arsye që për mëna, atëherë është ndaluar me më qëndin. Në vend që di, po i shoq do i marr ndo qënd të rracave pa dukën të bukura kështu më radh, tash janë për mund të kurrja. Imoj në për shtëpia ngasë ka pasën për ndim i mëna në për film i mëna, kjo është ndaluar rrëpsht. Muhamedi Sallasim ka përmand se më like at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 <Nur> e inkuadrujm edhe një telefonat tjetër Salamun alekim Aleikum salam ertullam Dhejta me në tabo një pytje Emrin Elina dhe Elven po me nda e shumë kuptimi të të në Elina dhe? Elven Po E qartë Oke në të mënjë Wallaj disa arë jam munduar se t'u bëhës gjithën kuptim të Emra po pak problem po është njeri që Emra që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 Inquadrojme në telefonat tjetër? Një më haqëm? Urna, pëtë në dëgjejmë u në? Mi mama. Mi mama. Dhe shpa, me bo një sikje kështu. Po? E, po, nuk bo një vezvesë që një a një vjetë, për po shambull, nuk përmoj me do e dheja që po më vëndendajme, që shmën e gu kësë vezvesën, jam ah. nuk bo namazë, jam që i faljë pas vaktët. Po, Kis kisha shumë me laguzvesa, nauni më ndihmoj. Po, po inshallah, inshallah. Amin inshallah. Lukas theraport që kemi kso ankesa nga disa peshëkuesveton se vuan nga vezveset. Dhe ja deri në çillon shkolll mund me të për vezveset, shejtani subhanallahu, që ta hubin nguzim do dal pe shpis. Ti nuk ke asgjë. Ti vesh kivezvesa. Ti realisht kurxjoski. Ti mundsh me dal për jashtë edhe mund është me vrapua dhe me lujt edhe kur gjës ki. Por shëjtanit ka dekura ju. Dhe ti i këjnë shru. Andaj, shërimi nështë të thelpsor dhe qenësur i vezvesëve është mos me ndëgju. Në qëmë se vezvesët të të shka djath, ti shka majtë. Vezvesët të të më shka për para, e ti shka për para. Punën të kondër të vezvesës, që ta prekësh me durë të tuja që sështë të vërtet, Andaj shëtoni vjen të mos më vesvesa. E pa në një vesvesë në një aspekt. Prandaj dëgjoj. Për vesvesë nuk ko hapa. Ju, jo. për vesvesën nuk osë Europ, s'ka kurthje për vesvesë. Për vesvesë e ki Allahun dhe mandej vetën tonë. Nëse në bështet në Allahun e madh dhe lufton kundër vesveseve duke i ignoru, do të mos u morr me to, duke punuar kundër tyre kimu shumë me lenë Allah tasj.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 me siguri kamëne, kamëne i kanceran, qëka ka këto, pëse së përshënurë, subhanallah, pëse du të mengu vëzvesën qëka kjerë, hamëne Allah kalonë doktarë për kitë punë, shkanë këndrë loshtë, kalëzën qëka kjerë me rapa dhe krytë puna, ndaj, nuk mundit me qenë këshiltari mirë fillë t'i uni, shejtari që pranë vëzvesën këndër neve, ndaj, thash, i një raj, edhe dil, edhe në që fërëzorësht, dil,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 Lut Allahun në namaz, çështë sa porosit të përmandom këtu, pa sa gjashta. Lut Allahun namaz, o Allah i Madh, largo mi këto vezvesa. Mbështetutat e ka, kërkë ndihmën ti vetë. Dhe ki mendim të mirë për Allahun se Allahu ka më ndihmu. Mos u lut apo e duket as Allahu, po më thënë kjo, subhanallahu, do një shejtonë deni këtë shkolli bjen. Tja hub i mbytin e pej zotit madh. Ka shumë rrezikshme. Allahu ka më ndihmu. Ka se Allahu as kënse në panimu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 E pas dhe namazë si këse ka në hadith në Muhammedet sallallahu aleyhi sallam. Dhe nësë Allah gjellohat që me sëru, dhe në qofë se i përmbarësëve që përmenda me lejnë Allah gjellohala, do tjetë gjendja jo të tërsiq në rrusha insha Allah. Patëm një telefonan, nuk e dija është duke prit enda. Salamu alaikum, hoqë. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Daxa më të manjë përte nëse komën ti. Power në Allah, që shja? Daxa më të të të al është ky vështirësi në bazën, ne. Po, po. Zoti shpilib. Amin e thoj Allahu. Ëm, mbahet jashtëveshën në shtëpi, apo ëm, jo për të përfituar për prej tyre. Sigurisht se me mojt pulën për shkak të përfiton prej pulës, po me mojt pluma për rekreacion. Dhe sa problemi është sekand për çiket pun. Qase është një lloj pandeni përfiton asë nuk më pësën dhe qëka, asë nuk zhvilloshë, asë kërgjë, anë e se kanë preferu. Nëso ka për djetëtara që e kanë liu këtë qështje, me kështë, me kështë që loja me pluma, dhe kujdesi për ta, tjetë me masë. Jo njerë s'ka 10 orë, zotë në rrëtër në masë pluma, më të një të një të të të të të të të të të më më jo masin, jo e, Hë, të shpis, njerë, të të të të të të të të të të të të të të të të të Përndaj, në qovë se nuk hin hak të zotët fillemesht, ast në hak të familjes, nuk prishpun për qëf njeri ka pak me imat, insha Allah, për mi ushqih, për mi në bat, nuk prishpun. I, për pas kujdes, për pas kujdes, ka se të njerëz blim plëm një mjara, subhanë Allah. Plëm, nuk këm një dhe mashtrat i blim plëmat. Pse? Pse i bën rëtullime, i bën e kujtë? Jo, Allah e më plëm.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 nuk shpenzon shumë për ta, një shpenzim mes atari thjesht, sa më i mbiqqyr ka pak një qafi vogël, edhe duko kutis për hakun e Allah dhe hakun e familës, inshallah me këtë kushte, me ne që nuk prish punë. Për ndrysh e botë haram, për ndrysh e botë haram, Allah unarujt. Kemi edhe telefonat tjetër duke pritë, ornani? Selam aleykum. Aleikum, aleikum selamat u Allah. O gjithë dhe ruën ma bërni pjët e ma të bo, në dy më vërdetë. Or Hyetja por është e kam në dyqan. Po. Shkojmë rani çfarë dyqani, më kam gjet kryet zogut. Mshefut më thon. Po. Çishola njerëz tumëra vesh? E kam në dyqan. Po e kuptova çka, po më vonë. Edhe kum gjet kryet zogut, zogut, kryet. Ah, kryet zogut që gjet. Ku e ke gjet atë? E kam gjetë në radhë sheft. Po. Dishan, e a ka pasnat kryt zokut e çka, pshtjellta dishka, veç kryt zokut shuka që. Kurrë. Jo, jo, vetë ke shikuput kryet e zokut edhe ke shitë kish lën atë. Po. Na duhet fshije lokalën. E zgjeta tash, subhanallahu ka hore, çau boa, çu shoba, atash. Po. Alhamdulillah, që unën nuk bësej ato janë. Që te Allahu që jam i uzum familiarish. Po. Po po ta shehni sa rendi ti je. Edhe në pyetje nëse bën tjetër. Po bën që shia, fal.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 Po po po. Çfarë di pyetje. Amin Allah. A korrai kurrim çajën apo ju? Po, inshallah tash japin për djemën e Allahut, inshallah. Hajde, selam aleikum, Allah bej çfarë problemi. Amin ate ju a leikum salam aleikum. Pytja parë këtë zogu që ke gjërat, nuk duhet dini me ndjerë me shkumën se dikush mban diçka asana. Aja që thonë s'besoj këto punjë jo, ona, duhet na besojmë se mund mendo diçka. Sihri, magjia është hak ndodhaja. Por jo po shë, më boni rë ves ves çat çë po gat dikush të më bë diçka. Jo kështu. Eto Je jeto tonta. Tash për Paula. E më unë shoj se për gjithçka çka shapën. Kush e din çfarë mund të marr ai ai ai ai ai kriju aty Allah e din më çka. E marr me bismillah, nirë gjunë dhe bëhet rrahin inshallah. Për. Nuk ka diçka koment më shumë për kët. Mos u shqetëso më tepër inshallah. Për. Ose përkët amrin aleyna, nuk është amri i mirë. Ka sa aleyna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 çepot këshillohen me Andru Emnen vajzës sa është e mundshme. Lajna është ende e re, nuk është prop Emne i saj shumë, gazet me kon pak më e vjetër, por lamtë mi Kazuket shoj se kom Andru Emne me thëra të ndryshme për lën. Prandaj shpresoj që e merr në në koncert kët porosi dhe thash në bas ose çon e po kuptoj si arabisht. Në gjuhë tjetër nuk e di, është Alena në, në gjuhë diku të tjerë kanë kuptim. S'e di. Por për arabisht dhe shpresoj që për shkak se në arabisht është ja keni ngjit.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 Kemi telefonat tjetër të radhës e nënkuadrojmë. Salamu alaikum. Aleykum salamu rahmatullah. Në edhe ishte një pytje, mësë është? Po, urna, urna. A është me vend një praktikë që është bërë të këne, ku hështë dërë pas namazët, temin njërë tjetët Allahu kabu. Po, e që është? Amen. Salamu alaikum. Aleykum salamu salam. rahmatullah. <tutututulat>. Muslimani me i deshru vlad vetë, të mirë, që Allahu Gjalli Ula me i apëroni Mir po nuk duhet më buq tradit. Mas namaz gjithmonë një nga se kjo pastaj mund të marr ndesh me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngaqë nuk është transmetuar, nga të marr mësim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a është shembullion? Ai është shembullion. Nuk është transmetuar në anë herë se Muhamedi sazem kur ka fal namaz qume, Bekri, në qumë Bubekrin Allah ka buull, më merr në lloj kabull, më bëj këto. Kjo është ashtu të bëtynë. Andaj na duhet mi ti përmojmë mësim vetëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti përmojmë asaj çaj namsan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 Po, mas ne mund të përshëndet, a je mirë? Ju shjeni apo shohut në mas sabahit për shembull ose më vonë, më më përshëndet me, me me ata që falën, nuk prish punë. Po jo po më bota 3 ditë gjithmonë, sa të takojmë, sa të falemi, pes vonte, Allah e ka bull, Allah e ka bull gjithmonë. Nuk është në përputhje kënd mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga sa nuk është transmetuar nga Ajsa ai çka vepru. Po, Adikusat po e çka kokë këç më thon. Po nuk është ke fal që është këç, po qoftë fjalë këçe, të jole mirë. Allahu na buv në Kabull këtu pun tonë. Namazën e axhrimit kërcë që kema na i mallen në buv Kabull. Por me bod tradit më thon gjithmas namazi, apo kë ka problem asuri? Mes nuk shikohet vetë fjala është e mirë. Po shikohet edhe vepra a është në përputhje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, pa më thon dikujt, më thon dikujt mirë mëngjesi. A është keq? Fale mirë. Po më thonë aksham pa lidhjes, se kokon e vet. Edhe kështu më thonë, Allah i e ka vullosur fale mirë. Po më thonë vende pa vend, se ka kuptimin e vet. Se ka kuptimin nga 12 kokon vend dhe kure ka kokon më thon, e për vend me për ku na mëson kush? Na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të kemi kujdes se veprat tona dhe fjaltat tjetër përputhen me mësimet e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Kimë telefonat çete të, të, të radhës? Aleikum. Aleikum salam. Da a dashat dytytë ojse se ka mundsi? Po, në. Pëtyparë shtu do të vonjë ashta Zanisi, fam fal ul, sku shumë normali bo, mutu unkom edhe mu fal ç'i duhet. Po. A mu ka pranu do të vonjë në namaz? Po. Edhe pyetja e dytë, i kam dy vajza, vajza e parë ka Leunisa dhe, Kësha dhe një që, koment, që, që që ka e dyta Uresa. Kisha pas dëshini koment po studim. Si çekanë në çush? E pore ka Leunisa? Po. Edhe dyta ka Uresa. Uresa, e ku... Qfar gjuje në këta? Po më nëj kanë kuptim shqip, kësha pas dëshirë në komendë për të e të e. E... Uresa për kuptoj, po Leonises për kuptoj? Po dëmë thonë, në njëshime Ling, Leonisa. Aaaa, aha, aha. A, e qartë, e qartë, e qartë. Pa të që e kuptoj njën, si një nën e rejtë. Dojta me dite në mendin për të e. E, kuptoj, e kuptoj, e qartë. Selamu alikum. Alikum, selamu alikum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 më më prit më lind mbas nimujë mbas dy javë edhe më vet ambient janë gjitën këtu këto s'jan gjit. Me vërtet po nuk po m tingllon si ah mund të shga. Po, zhni proces leumenis nisi më lind po kjo proces marr fund e tani çfarë më janë? A më ne çka është që kjo çështja? Duhet të pos kujdes. Nuk është haram, nuk është e keqe. Nuk me është, më han çështë amë i keq që duhet më ndru. Ë ka e kanë gjitë por hajri kuft inshallah zoti xhella ualla eron dhe erit këtë vajzën të hajr por thashmën pa vetë përpara pa dyshim se të xha xhillu me gjithë jamën tjetër nëse ureza që koha të bëjmë ure me këtë merat është një është një urim i vazhdueshëm dhe kanë kuptim kjo po më duket pa dyshim se më i mirë dhe më i përshtatshëm se as emni i par ndaj as në këtë moment nuk po sho diçka që është ndaluar më pas ndaj nuk ka diçka të keq se ka se ka këtë herë andaj duhet tash duhet të tham që të kemi kujdes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 e kuptim ka, për s'ka nëjë përmbajtet sa këtu, Adapter. kjo është kushti i parë, i emnit, me pasë kuptim të mirë, dhe e dyta, mës me qenë emni, pre emneve që veqohen me tu, ata që nukenë muslimat, që i kurse e kam cikë, për shambull, ka emnat të në kuptim, të në gjuhën sërbe, për shambull, e kuptimin e mire ka, për nësë mundëm e njëta temën, se është i veqanë për ta, është temë ndan edhe pse ka kuptim mirë në lëngu të caktuar, nuk janë gjersim në fëmijton, ka s'është emër i veçantë për ta, nuk është i veçantë për nebra. Këtu di kushtën, nëse përmbushëm në emër, lejohet më anjit emrin fëmis, po ndysha nuk nuk lejohet. Allahu adin masmire. Kemë telefonat tetë rin kuadrojm. Selam rrë. alejkum oht. Alejkumus salam rahmetullah. Po bëni pyetje më atë po. Po urnaulla ç'shia. E kom motra? Po. Dhe motra zemon, po? u martu për zonën para tetë zgjidhjeve. Po. A i a theru u folë ka polë na maz edhe kanë dinu Amazon. Në qytan. Po, po. E tash motra po falë kanë një me mua se këto falë atë po kanë një këto polë me mua e ai jo, skuqë, tash familive qi, or tani avancë ka boti e ka mora. Dhomë motra ku e ka mora te ai ku kon musliman u falë. Po po falë kanë gju në Ramadan. E tash pse po falet tash? Tash vji relë. Po po tom a kam u fenë atë nga për tësia. Para po sigurt pritom, po di baba. Po, e qartë, e qartë inshallah, jap, inshallah. Selamun alejkum, as-salamu. As-salamu alejkum wa rahmetullah. A padoshum se martesa e motrës sënde me kët gjerman, a është gjerman po musliman, është në rregull?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 Por në qovë se e kali namazin, së të qovë të atë është ka që duhet mu, mu analizu dhe me, me utrejtu për me e, e shëru këtë njëri. Por në në tjetër, në qovë se praktisja namazin është, si pasu e dembelisë, e di vëlla që i keqë për bëje, Allah i më faljtë, por në sholë e kom dërmene për të meni, si e kom pas një problem që është të të vazhdoj, atërë këtu është diçka tjetër. Por në qovë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 Duke aproosit, duke e, e friksu namate Allah, që Allahu dënon me lënë këtë namaz këtë merat, është Allahu i gëlorë që permision gjenden. Por nëse vërtetuohet se ai ka braktis namazën, duke lakmu mu kthyn fen e parat që ku ka qen. Dhe ka filluar me lshun edhe islamin komplet, jo vetëm namazin. Në me këtë rast ka dal për islamin, nëse këso vërtetuohet, nuk me diunë. Po po them që vërtetuohet, atëra motra ka të ndaluar të vazhdonte të martohen me ta.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 Maherit, buni do aporta Allahu Jellaluhu wazuvta forcoft, dhe gjithashtu grya letërim pa gati me këshilla me poroshi, por edhe tisil, ësisi, miki ti si si mik i ti, bën pak me vete ose çdo çite të muslimanëve ka pak që ti shtuat imanit larguan disa ndoshta dilema që silën kokën e ti, ndoshta Allahu Jellaluhu don që të përmirësohet gjendja e ti dhe të tkthehet në namazin sikur çe ka qenë më herët. Kemë një telefon tjetër. Allahu selam aleikum. Aleikum selam warahmatullahi. Nesë në për tëmë, e, e kënë 4 fëmë. Po më së problemë, pokëmë amë nërsona, se dë së so shtë vë lësëmë, në këpëmë sqiptërë, që jamë? Ersona. Ertona? Ersona. Ersona. Po ehe di Oli Vogel, Eduard. Nesë në dhikë fërdo më tonë e kënë të dë në në. Po, po, po.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 ndaj nuk po duam çfarë ndaluar nga se spitja kuptimi ko Arsona, por Eduard nuk është ai musliman. Eduard, një keksiani nuk bën me bëhet musliman. Qasë s'është ai muslimanëve? Është ai më i, i veçant me tjerë, nuk është ai më i veçant për neve. Ai mund këtë në tjune, si të ketë kuptim gjuhën e tynë sikur se seca. Por ai dhe aimi Dragan ka kuptim të mirë. Dragan, ai ka kuptim të mirë. Por s'është ai jon. S'përmen so, gjithë fëmijëve aimi Dragan. Se ka kuptim të mirë. Kuptimin e mirë kaj. Mirë po e ka për të, për ta jo për neve. Jo, është, është thamë ri posaçëm për fenë diku tjetër, edhe për gjunë diku tjetër, jo për neve. Prandaj, kat rast më në që duhet të me mënuë që nëse ka mundsi, ekziston mundësia, më andrua edhe me letrë shkon mirë. Ose spaku, s'ka mundësi, s'ka për dhura zgvëstir, spaku, thirrni më në amër tjetër spaku le të thinit me një amër tjetër. Ka njerëz plot që e kanë letrën në amën, pa ato e ka vesh po letrë. Kush s'e xhem atën? Ka ndjerë të ngjojmë amën tjetër, ç'shojmë më thirr.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 Nona në e këm dverber, e, i ka thonë të këtë më në shmufallë me bo namaz me tullë me marrë avdeshë, se edhe është, ka një varë në trupë, e sa është të rëllë, a preferuot, a botë ka bollë avdeshë, që ashtë të dashtë a me... Më falë që është me marrë avdeshë, se nuk e ndë gjohë mirë? Me marrë një tullë, tullë... A, bë, të jemumë me marrë, të jemumë? Po, te imon me marë. Po, po, po. po, po, po, po. E, i, ajo me lëviz mundët, me him banjo, po, masi e ka vërën trupet dhe nuk shë, i kanë thonë di kush bën te imon me marë, dhe ashta me dita bën kështu me marë atës. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Falë në djerit, selam aleyka. Aleykum, selam aleykum. <laughs> te imoni është zavënsimja abdesit në disa situatat saktuarë. Ose kër nuk kemi uj, ose kërë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 Po, vërna po vërna? E, kam duj piti, oqë. Po, vërna vërna? Dujem nga ja i kam, se ta është ka një mlinë të soqja. Iso da dëna, oj, njërmër e ja kam uvejs, edhe njërmër tjikër se ja kam jusra. Po? E, vërmër e kam një halë, shija ashtë. A, vërmër e kam të lejume me në shtim brenda, jo. Shija ashtë? Shija, po, me seks shija. Po, po, po, po. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Emri uvejse dhe jusre në eme me shumë të bukur. Cilin dhe që janë gjithë të ashtë qoftë vajzë apo të djallë, uh, ke, ke përrit emën të bukur. Uvejse është emën i bukur dhe jusre është emën i bukur. Andaj, s'kam komendëma te për për këtë është i bukur. Se për këtë uh, halës që e ki shia, dhe, a jam e sigur u bërë shia tërë, se tëna shia nuk ka. Pople ju n popullonin suni krejt. Ma është bërë shia tash, është ndiku pe i dikujt, e kështë më radhë. Pa thëm tash, do monë në këtë kotë fundit, ose para luftë, ose pas luftë, po me gjithat, do monë në qovë se e, shizmi i saj është i përkuvizuar, vetëm sa bindit saktuara, për shambull, ka ke që kuptu, e kështë më radhë, pa të shimë se nuk mund të temi që mos me leju me pranunë të kështë të pijapë obliguosh me respektuafen. Por, duke pasur kujdes vazhdimisht që mos të hynë në temat e shizmit. Mund të vjen me të vizitu edhe muhanët e përgjithshëm. Si jeni ajni mirë qysh po kaloni çësha kia, çësha ajo kësem radh. Ndalume rreptësisht mi apo me, me fol për shizmin, of. Kë ka çka ka bë më të. As për sahabët, as për Aishën, as për Ahli Beitin, as për azh. Do të thot, mos më aliu me u bë ajo borem informatorë faktorë për juve. As polemika me të, as asgjë këshilë mundësh me i dhonë. Mundësh me ufut nga njerën panemi më të në qëse ki dhije. Pa dhije më së ufut, kaqë. Ndërsa në qofësë nga to që thirin shizim dhe me fanatizim dhe dëmtojnë islamin nga kjo aspekt, atër më nëjësë dhud në pas bëja gje me e matë mirë se amelon me in shpeja jo. Thëtë dikush, qëshpo, në këtë din ju që ka o shizmi. Allaj a i që e din rëzikun e shizmit e kupton drejt a çfarë po them? Në në duhet të tregojmë këtyre njerëzve që janë pa dëshiruar për shoqjinë tonë, nuk na duhen. Nuk na duhen absolutisht. Janë të pa dëshiruar. Qase Islami që e kemi kultivuar me gjenerata me gjenerata, sunizmi jon që ne e kemi, kjo është ë drejtimi jon dhe ky është kuptimi jon i fesë. Çdo tentativë për të na ndryshuar kët sunizëm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 Në sens, në, në sens, çoftë, sheizmi vetë sikur fizumi ta jo nuk është ndonëherëse e njohur, nuk ka ndonjëçi bën shart të madh. Ka panuizm në mashtru di ku kush te kush e ka marrën çaf. Apo pse jo? Lej dentë shtëpia. Kuptim të vizitës, ka se ki hall, ki raportet mira me të. Le dentë shtëpia jote, por me kujdes. Skokso tema dhe po dyshem, kjo që ajo ka bërë Duhet të reflektat e në raporte me juve. Po tishtë të halë lasunitë, pa dushim se. Kishe me e, vizitu ma shpesh, kishe marë ma shpesh. Po, le të kuptanë sërve që është i e zorit. Së kemë qare. Së kishon pasjef në të kuptim me vazhdu ma të utje, por ja, raporte po në detyrojnë. Atërë, me këtu mesajë, me nejë që le johët, duke i të regu se me qefë nuk të kishon pra nuk oftë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 Dhe gjithashtu e dhe në këtu pyte që ju i keni bërë, Allahu ishë përblevë për inkodrimin e juaj, dhe lësë Allah në gjëllë e walla që në atë që kam dhënë përgjit të ja kem qëluar. E në atë që kam gabuar, Allahu në falqë dhe në më nësofë të njëmë dhërëtetën e te. Dhe në të kimi në arshëm, Zotë i ju ruajtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.